Розділ 33. Перш ніж назавжди покинути лаварі, я ще раз побачила Агнес. Я ледве йшла, тримаючи оберемок одягу обома руками. Це були речі для ремонту, а пластикові чохли неприємно терлися об мою шкіру в неймовірній спеці. Коли я проходила повстяки портє, дві сукні сповзли на підлогу, а шок мить підскочив до мене, щоб підняти їх, поки я насилу утримувала решту. Тобі відпочити від роботи, зауважив він. «Цілком із тобою погоджуюся. Ти б бачив, як я везла це в метро. Я можу собі уявити». «Ой, перепрошую, місіс Гопнік, зараз я все приберу». Вправним рухом Ашок підхопив одяг з килима, відійшов у бік, щоб Агнес змогла вийти. Я випростилася і визернула З закупи одягу в моїх руках На Агнес була проста сукня З широким овальним вирізом І балетки Як і завжди ця жінка виглядала так Не ані спека, ані холод Жодним чином не здатні на неї вплинути Вона тримала за руку маленьку дівчинку Приблизно чотирьох чи п'ятирочків Вдягнути у сарафан дівча Трохи пригальмувало Аби роздивитись яскраві вбрання Котрі я тримала перед собою У Малої було медово-біляве кучеря Волосся, зачасене назад і акуратно зав'язані на два оксаметові бантики і розкосі очі, як у матері Вона поглянула на мене і постутливо всміхнулася. Я не втрималася і всміхнулася їй у відповідь І саме в цей момент, коли Агнес обернулась, щоб поглянути на дитя, нарешті наші очі зустрілися я на секунду завмерла, намагаючись зробити нейтральне обличчя, але тоді помітила, що куточки її губ підвелися зовсім як у дочки, немов не навмисне. Вона кивнула мені, так непомітно, що лише я могла це побачити. А тоді вийшла у двері, що їх притримував Ашок, і разом із дитиною зникла, пірнувши у сонячне світло нескінчений потік людей п'ятої авеню.